Опознаване. 17-та рилска беседа от отомчето езикът на любовта, държана от учителя на 12 август 1939 г. събота, пред палатката му в 6 часа сутринта. Добрата молитва. Духът Божий. В начало без Словото. Ще ви говоря тази сутрин. Върху опознаването. В опознаването има четири състояния, четири положения. Опознаване без съзнание не може да се прояви. Значи имаме четири състояния, през които човек минава. Подсъзнание, съзнание, самосъзнание и свръхсъзнание. Сега ще направя едно разграничение. Подсъзнанието е подобно на състоянието, когато детето е в отробата на майка си. Съзнанието е подобно на състоянието на дете, което е родено вече. Самосъзнанието е дете, което се е изправило на краката си и ходи на училище да се учи. Свръхсъзнанието е състояние, в което човек служи на Бога. От тези четири състояния се ражда стремеж, от тях проистича животът. Сега аз говоря за един живот не на страдания и на изпитания, но за един организиран живот. Организираният живот е съчетание на мислите, чувствата и постъпките. В него има пълно единение. Съвременното човечество е вече минало двата етапа. Първа глава на битието е казано, че Бог е направил човека от пръст. Пръста показва едно бременно състояние. Първоначално човек не е съзнавал живота. Той бил в положението на почвата, върху която ние сега живеем. Положението на камъните, на водата, която тече, на въздуха и след като Бог вдъхнал дихание на човека през носа, тогава идва съзнанието. Носът показва съзнанието на човека. Остата му показва подсъзнанието, ушите му показват самосъзнанието, а очите му показват свръхсъзнанието. Тези четири състояния се объединяват чрез закона на любовта. Когато човек стъпва на крака си вече, той трябва да съзнава онова положение, от което е изваден. Първото положение. Второто положение, когато ние срещаме животните. Животните представят съзнанието. Рибите, птиците, млекопитаещите. Една малка бележка ще направя. Тъй както са изисите на всички съвремени народи, те нямат точните думи, с които да се изразя идеите. Човекът сам представя самосъзнанието. Самосъзнанието се отличава с две качества. То носи в себе си радости и страдания. Страданията проистичат от онзи неестествен, неорганизиран живот. Радостта пък е онзи организиран живот. Значи организираният и неорганизираният живот се срещат в човека. Неорганизираният живот е в страданията, а организираният в радостите. Великото, безпределното, Бог, като се е ограничил, е създал малките форми, докато настани хората. И с това се изгубва вечното. Когато хората се ограничават, раждат се страданията. Представете си сега, че вие идете от Париж, от мястото на всички удобства. А тук нямате такива удобства. Нямате тези люлеещи легла, автомобили, хубави апартаменти. Тук апартаментите ви са с стени, стени няколко милиметра дебели. Опознаването носи една велика идея – възприемане на любовта. В любовта има няколко елемента слизане и качване. Първо, любовта слиза. Само разумният човек, само Бог може да слиза в света. Само разумният, само Бог може да възлиза. Там, дето Бог може да слиза, и там, дето Бог може да възлиза, никой друг не може да слиза. Никой друг не може да възлиза. Любовта се изразява чрез живота. Това, че Бог е слязал, показва живота, който имаме сега. Това е присъствието на Бога в нас. И понеже Той е слязал от един възвишен свят, дошъл е в един свят, както вие сте дошли тук в планината. За да слезе в този свят, той се е приспособил за да намери едно малко място в нас, в което да се настани. Значи Бог се самоотрича от своята слава, величие, от всичко, което има и слиза да живее между своите деца. И ние може да кажем, че Бог живее като човек, както ние живеем. После пък ние ще отидем при Бога. Ще живеем в Бога като човеци. Значи Бог живее в нас като човек, а ние живеем в Бога като човеци. Бог, който е слязал у нас, носи всички свои благословения и търси начини да ни придаде своите благословения, за да ни злоупотребим всичко това, което той ще ни даде. Следователно, чрез Закона на страданията и радостите, той е почнал да ни учи да оценяваме неговите блага. Страданието проистича от известно вътрешно пресилване. Ако претоварите стомаха си, вие ще имате страдания. Ако пресилвате сърцето си, вие ще имате страдания. Ако пресилвате ума си, ще имате потъмняване или невръстения. Всякога, когато човек се заеме да извърши нещо, за което не е готов, той страда. И всякога, когато се заеме да извърши нещо, което той знае, той се радва. И тъй, законът на любовта, който сега слиза в света, ще преобрази света. Първоначално човек се е стремял да живее за себе си. Божествено качество е да живееш за себе си. И Бог не може да живее за другите. Да живееш за себе си, това е едно от най-великите качества. И Бог, като няма за кого да живее, иска да живее за онези, които е създал. Ето защо Бог е започнал с самоотричането. Той се е радвал в ограничението, че може да слезе, да опознае нези същества, които е създал. Но присъствието на Бога в малките същества е причинило техните страдания. Това ограничение е подобно на състоянието ви, когато се намирате пред някоя голяма планина, която хвърля сянка отгоре ви. Тя непременно ще ви причини известно страдание, понеже не може да имате такъв голям простор. Вие страдате от това, че някой ви е засенчал. Децата страдат от майките си, които ги засенчват. Синовете страдат от бащите си, които ги засенчват. Слугите страдат от господарите си, които ги засенчват. Учениците страдат от учителите, които ги засенчват. Целият свят е пълен само със засенчване. И когато хората искат да се освободят от засенчването, Исичат горите. Когато хората искат да се освободят от засенчването на къщите, събарят ги. Следователно, за бъдеще къщите не трябва да бъдат прозрачни, да не засенчват никого. Майките трябва да бъдат прозрачни, да не засенчват никого. Бащите трябва да бъдат прозрачни, да не засенчват никого. Господарите и учителите трябва да бъдат прозрачни, да не засенчват никого. Най-после и самите ученици трябва да бъдат прозрачни, да не засенчват никого. Прозрачността може да се образува само по закона на любовта. Аз употребявам думата прозрачност в смисъл да няма никакво съпротивление в човешките мисли. В човешките чувства и в човешките постъпки. Сега аз разглеждам живота в едно ново становище, тъй както днес може да се прояви. Ние живеем в един неоценен свят. За пример, нито един от вас не е доволен от състоянието, в което се намира. Майката не е доволна от синовете и дъщерите си, понеже не я обичат тъй както тя желая. И децата не са доволни от майка си, от баща си, защото не са такива, каквито те ги искат. Понякога бащата и майката стават капелмайстори. Децата трябва да пеят, а те не знаят още добре пеенето. Тогава майката е принудена да прави някаква забележка на децата си. Сега ще ви задам въпроса, как трябва човек да живее? Първоначално като човек, ти се намираш затворен в яйце и трябва да знаеш как да щупиш черупката. Който не знае, той щупва яйцето, а който знае, той разтваря яйцето. Следователно, разтварянето на яйцето, това е основният тон на живота. Това наричат и в музиката основен тон. И тогава, който взима основния тон на живота правилно, той не боледува. Когато направите една погрешка, вие боледувате. Всяко боледуване показва, че вие не сте взели основния тон на живота. Сега ние говорим за опознаването. Да опознаеш себе си или да опознаеш другите, това значи да дадеш на този, когато обичаш, всички условия да се прояви в умствено, сърдечно и физическо отношение. Това, което видяхте тази сутрин на изгрева, това беше една художествена картина, която показваше какъв е бил света, когато вие сте били създавани. Сега пък времето показва къде отивате, какво ще бъде бъдещето. Съвременните хора имат нужда от трансформиране на езиците, за да се разбират. В новия живот Бог ви дава вече условия да се опознаете. И първия процес на опознаването седи в това, че онзи с когото трябва да се опознаете, той ще ви проговори. И тогава цялата природа представя съвкупност от всички елементи като започнем от физическия свят, органическия и дойдем до човешкия. Той показва възможностите за човешката душа, които предстоят в бъдеще да се проявят. Всяка форма е възможност на душата да придобие известно богатство. За пример, вие се намирате при едно дърво и мислите, че това дърво е неразумно. Не това дърво е много чувствително. Много примери в живота потвърждават това. Ако един престъпник отиде при някое дърво, това дърво непременно ще умре и съхва. Има случаи, когато някой праведен или светия отиде при някое сухо дърво, дървото оживява. Значи, когато дърветата изсъхват, престъпления се вършат. Когато дърветата израстват, добро се върши в света. Когато хората умират, престъпления се вършат. Когато хората се раждат, добро се върши в света. В един разказ от древността се разправя за трима учители, които се състезавали за една и съща мисия в света. За тази цел заставили и тримата да гласуват, да избират едного между тях. След гласуването намерили три бюлетини. Всеки гласувал за себе си. Случило се това, което е станало някога в миналия век при посрещането на един европейски крал. За тази цел били избрани 12 красиви моми, всяка от които носила букет, но една от тях трябвало да ги предаде на краля. Чрез гласуване трябвало да бъде избрана една от тях. Като гласували, намерили 12 различни бюлетини. Всяка гласувала за себе си. Сега, как бихте разрешили вие тази мъчнотия? Трябваше да дойдат 12 крале, че всяка една от тях да му поднесе букет. И понеже това противоречие е съществувало и съществува и до днес, е така наредено, че за хората, които се женят, всеки мъж да бъде краля, когато посрещат, а жена му да бъде младата мома, която ще му предаде букета. Детето, което майката ражда, е кралят, който иде, а майката предава букета. Следователно, за да няма противоречие в човешкия живот, за всеки даден случай, всеки човек трябва да има само една идея, която да посрещне като краля. Мисълта – това е синът, който трябва да се роди. Той е кралят. Царят е божественото, което трябва да дойде в човека. В сърцето пък трябва да се роди само едно хубаво чувство. Това е дъщерята. Дъщерята се ражда в сърцето. Това е царицата, която трябва да дойде. Това е княгинята, която трябва да дойде. Тарекох сега трябва да имате едно ново разбиране за любовта. За да обичаш някого, ти трябва да слезеш на неговия уровен. За да обичаш някого, трябва да му занесеш от своите блага, които имаш. И да го научиш как да ги употребява. И най-после да обичаш някого, това значи да го приемеш в себе си и да го заведеш на гости в своето отечество. Тогава всички вие се приготовлявате да отидете там, отдето сте излезли. Тоест да се върнете изново в рая, в райската градина на всичките възможности, на всичките блага, които сте имали. Между земята и рая, дето ще влезете, има една тъмна зона. Заминаването на която трябва да имате една модерна запалена свещ, най-малко от 25 милиона свещи. Това е необходимо, за да минете тази зона. Като влезете в другия свят, Божествения свят, тази свещ ще представя една малка червена светлинка. Там тази светлина няма да бъде необходима. Тази зона се отличава не само със са своята тъмнина, но тя е толкова студена, че всичко замръзва. Там студът е по-голям от 273 градуса. През тази зона само любовта е в състояние да ви даде онази топлина, за да не изтинете. А онова, което ви задържа още на земята, това е човешкият егоизъм. Двата полюса показват егоизма на мъжете и жените. Северния полюс показва мъжкия егоизъм, който се състои от натрупани снегове и ледове. Южния полюс показва женския егоизъм. Значи има два вида егоизъм – егоизъм на ума и егоизъм на сърцето. Аз мога да ви кажа какво представя егоизмът на Северния полюс. Ако се представите всичкия събран лет на Северния полюс, Разпръснат из цяла Европа, той би образувал една планина от 2000 метра. Ако пък този лед се разпростре по цялата земя, тя би била покрита от един леден пласт, дебел 40 метра. Това е мъжкият егоизъм. Също толкова е и женският егоизъм. Ленина планина 2000 метра. Това не е нещастие. Това е едно благо. Изкуство е да знае човек как да използва това благо. Егоизмът, това е богатството, което мъжете и жените са събирали от хиляди години на земята, след като са излезли от рая. Значи всичкото това богатство, складирано от хиляди години насам, е натрупано на северния и южния полюс. И хората понякога искат да примахнат този егоизъм. Опасна работа е да се примахне този егоизъм. Къде ще се тури този лед? Цялата земя ще се затрупа. Цялата култура ще спре. Пък ако речем да го стопим, ще стане цял потоп на земята. Единственото нещо, което може да се справи с този лед, това е любовта. Малко по малко, постепенно, тя ще го стопи. Сега аз не искам от вас отведнъж да разтопите своя егоизъм. По никой начин не ви препоръчвам да разтопите вашия егоизъм, защото ще настане цял потоп. Ако пък речете да го разхвърлите у вас, цялата ви еволюция ще спре. Нека седи на своето място, където си е. А понеже умът и сърцето представят двата полюса на вашия живот. В ума е събран всичкия егоизъм на мъжа, а в сърцето всичкия егоизъм на жената. И Бог, който вижда опасността за човека, не казва «Си мой, дай ми ума си», но казва «Дай ми сърцето си». Бог иска сега жените да отидат при Него, да се справи с техния егоизъм, да го организира. И тъй от хиляди години насам се стопява егоизмат на жената. Този егоизъм, който сега се завършва, е егоизмат на жените. Новата епоха, която иде, започва с епохата на мъжа. Да се организира мъжкия егоизъм. Понеже жените вече са освободени от своя егоизъм, те ще дойдат да помагат на мъжете да се освободят. Затова всеки мъж изисква жена му да го обича, понеже тя ще даде тази топлина, която ще стопи егоизма му. Затова мъжът се нуждае от любовта на жената. Аз употребявам думите мъже и жени в много широк смисъл, не в този ограничен смисъл, както сега се разбира. С други думи казано, Човешкото сърце трябва да помага на човешкия ум. Това е жената. Това е девата. Та сега всички, които сте дошли тук, всички имате големи дарби, способности, сили вложени във вас, но още не ги съзнавате. Понякога вие се движите в един иллюзиорен свят, да мислите, че нищо няма у вас, Нали сте наблюдавали зимно време, като гледате земята, казвате, че нищо няма в нея? Но пролетно време, щом дойде топлината, светлината, влагата, всичките цветя израстват. Сега ще направя едно сравнение. Едновременно в човека има две движения, както и земята. Земята има две важни движения. Тя се върти около слънцето. Върти се и около себе си. От движението около слънцето се образуват годишните времена. От движението около себе си се образуват ден и нощ. Радостта – това е осветената страна на вашия живот. Страданието – това е тъмната, неосветената страна на вашия живот. И затова ние казваме, че когато радостта Осветената страна се движи, ще дойде в областта на страданието. И страданието, като се движи, ще дойде в областта на радостта. Трябва да знаете закона, че радостите и скърбите се сменят, понеже ваше живот се движи около себе си, движи се и около Бога. Ето сегашните наблюдения показват, че Марс, който беше най-близо до Земята последните 15 години, се е изменил. Астрономите са намерили, че инженерите на Марс са много по-напреднали, отколкото тия на Земята. Там има такива грандиозни канали, каквито на Земята няма. Там има два пъти повече обработена почва, отколкото на Земята. Това са предположения. Като четете Сведенборга, виждате, че той ходил на Марс, на Юпитер, на Венера, на всичките планети и описва какъв е животът там. Това са човешките способности, човешките чувства, човешките сили, които могат да се събудят. Щом се събудят, с тях ще изучавате живота и на другите планети. Дали това е вярно или не, един ден вие ще знаете положително. Представете си, че по някакъв начин ви опоят и вечер както спите, ви принесат от вашата стая в някоя друга къща. Вие се намирате в чудо. Не знаете дали тази къща е ваша или не. Как е станало преместването, не знаете. Но ако съзнателно ви преместват от една къща в друга, вие ще виждате пътя по който сте минали. Един ден, когато израснете още повече, може би в далечното бъдеще, вие ще имате по един свободен билет за екскурзия и ще можете да ходите по която планета искате, както някои от вас са дошли от Париж, България. И тогава ще ходите до Марс, до Венера, дето искате. Един ден ще имате посетители на Земята и от другите планети, но днес още не могат. Ако сега слезе някой от другите планети на Земята и кажат, че са дошли от Юпитер, ще кажат, че са лъжчи и измамници и ще ги турят в затвор като луди. Ако отидете в Париж и сте слезли от Слънцето, ще ви повярват ли? А човек трябва да отиде до Слънцето и да се върне. Има едно Слънце, на което човек трябва да отиде. Има едно слънце, чието жители, като дойдат у нас, те подигат човешкия живот. Те са братя на любовта, които сега слизат. Те идат. Ние имаме изпратен авангард от тях. Когато те слязат на земята, цялата земя ще се преобрази. Тогава всички хора ще говорят на един език. Всички хора ще се наричат братя и сестри. Всички майки и бащи ще образуват само един баща и една майка. Сега вие ще запитате откъде ще дойдат? Отгоре ли? Не. Те ще излязат от човешката глава. През там ще минат. Човешките очи ще бъдат вратата, през която те ще дойдат в света. Те са толкова фини, че през никое друго място, освен очите, няма да минат. През ушите няма да минат. Те трябва да дойдат през очите. И за това казва псълмопевецът, когато видя Господа, душата ми ще се изпълни с радост. И онова, което сега вътрешно съзърцаваме, което виждаме, това е, което произвежда в нас радост. И това, което отпосле чувстваме и виждаме, това произвежда радост. Сега тази светлина, която ние виждаме, тя е излязла от очите на други. Ние схващаме светлината на унези, които седят по-горе от нас. Ние възприемаме тази светлина като външна. Светлината пък, която ние издаваме, животните я схващат като външна светлина. Животните не виждат нещата тъй както ние ги виждаме, понеже вече тя претърпява две причупвания. Вие знаете, че когато светлината минава от по-рядка в по-гъста среда, се причупва. Штом турите една пръчка във водата, тя се показва причупена. Това са подробности, обширни работи, технически работи, от които в синца не може да се ползвате. За пример, Вземете един цигулар, който е техник, майстор на цигулки. Той се интересува от какъв материал е направена. Като вземе цигулката в ръка, той ще я разглоби и пак ще я сглоби. Който се интересува от струните, той ще гледа струните на цигулката. Който се интересува от лъка, ще гледа как е направен този лък. Обаче обикновените хора които искат реалността, те искат да знаят какъв тон, каква музика може да излезе от цигулката. Ние сме различни инструменти. Важно е сега каква музика ще излезе от нас, какви мисли ще излязат от нас и какви чувства ще излязат от нас. Мисълта на човека зависи от това предрасположение да възприеме тези братя, които идат отгоре, Братята на любовта. И всички вие имате опетността, когато сте били млади, виждате един млад човек и го обикнете. Като остареете както сега някои мислят, че са остарели вече не виждате тази красота. Аз наричам млади хора уния, които имат градини, пълни с плодни дървета и сами късат плодовете от своите дървета. Стари хора са уния, които са минали през своите градини вече. Те не живеят вече в градините си, понеже се консервирали вече своите плодове и се занимават със своите теники. Сега ние вече сме се отекчили от консервите. Някои от тези консерви са развалени. В новия живот ние влизаме пак в божествените градини и едем от техните плодове. Сега ние всички ви поканваме да излезете от вашето положение, да влезете в божествените градини и да се откъснете от новите плодове. Времето помага и ние ще ви помогнем, като влезете в градините да знаете как да се изберете от тези плодове. Всеки ще се избере според вкуса на своя ум, според вкуса на своето сърце. Сега всички бъдете готови за онези блага, които ще ви донесат вашите братя, които идат отгоре. От хиляди години насам цялото човечество ги очаква и те ще дойдат. Това го наричат Второто пришествие. Но уния, които не го разбират. Това го наричат свършване на света, но уния, които не го разбират. А ние го наричаме начало на новия живот. Отче наш. Беседата е изнесена на 12 август 1939 година в 5 часа сутринта Рила, седемте езера.